Хіба в школі не доводилось вам на основі якоїсь лектури розповідати про героя роману? Так, але то було на основі літератури. Ви ж сказали, що життя цікавіше від літератури. Побита таким аргументом, малюю йому Оксану, як умію. І щойно тепер переконуюсь, що в школі нас не навчили висловлювати свої думки». Бо коли б мої слова записав стенограф, то своїм стилем вони нагадували б вправу дівчини з четвертого класу початкової школи. «Моя приятелька має вісімнадцять років і є елегантна». «Го-го-го», сміється він, «вісімнадцять років і елегантна». Дівчата, звичайно, у такому віці небагато звертають уваги на свою зовнішність. І слушно, що ж далі? «Середнього росту і майже струнка», – скривився. «Має чудове каштанове волосся». «І не кажіть, коли ми не можемо визначити чорне волосся чи ясне, тоді вигадуємо для нього назву – каштанове». «Та в дійсності каштанок між жінками небагато. Але я хотів би щось знати про її характер». «Вона весела, не любить, щоб їй перечили» і любить, щоб про неї добре думали люди. І ще що? Вона має сині очі, і... Мажарин посміхається поблажливо. Досить, панно Славо. Вже бачу, що вона не може мені подобатись. Тепер послухайте про мою дівчину, яку я сам собі знайшов. Насамперед мушу розповісти вам, за яких обставин я пізнав її. Уявіть собі, Приїжджаю до чужого міста, де не маю знайомих, крім одного товариша по університету, з яким я ніколи не дружив. До цього ж признаюсь вам, що в житті я трохи безпорадний. Спочатку я примістився в шпиталі, але мені скоро дали відчути, що мусив би підшукати собі мешкання у місті. Згадавши студентські роки, я просто здригнувся від думки – що доведеться звертатись до посередників, оглядати чужі, часто огидні приміщення, боротися за теплу воду, за доступ до кухні та ванни, за суботні порядки тощо. Але допоміг то мені випадок. Товариш, про якого я згадував, рекомендував мені кімнату при одній родині, де недавно відійшов батько». Назавжди буду вдячною докторові Мажаринові за те гарне, делікатне слово, відійшов. Замість помер. І шістьом жінкам у тому домі без чоловіка було якось ніяково. І знову починає розповідати про Нелю. Власне, трохи соромно за нього. Невже він не помічає, що моя сестра навіть у той бік не дивиться, де він ходить? Запитую сама себе, чи я могла б кохати когось так, без жодної надії на взаємність? Може, так, а може, ні? Про що ви задумались, Славо? Боюсь, що не дослухаєте уважно оповідання про мою дівчину. Усміхаюсь щемно. Можливо, що воно буде для мене не нове? Все одно ви послухайте». Я не говоритиму про її зовнішність, бо, по-перше, мені здається, що ви її трохи знаєте. а, по-друге, як закоханий, я повинен змалювати її в таких барвах, що викличу у вас сумнів, чи існують взагалі такі істоти. Слухайте уважно. Моя дівчина молода. Це слово не потребує пояснення, але вам я повинен пояснити – Її молодість виявляється в тому, як вона сміється, як рухає головою, плечима, як обминає людей серед натовпу, в лініях її шиї, в повороті голови, яким заперечує думки іншого. Сердега трохи перебільшив, бо всі ці прикмети навряд чи можна було зосередити моїй сестрі. Та може ми занадто близькі, і через те я, мабуть, добре її не бачу. Мені здається, що починаю підсвистувати. Север виразно дивиться на мене. Так, по-дурному стоїмо мовчки віч-навіч. Нарешті він, повернувшись, пускається вперед, ніби втікаючи від мене. Я нас доганяю. Розповідайте далі, пане докторе. Для моєї дівчини майже нічого немає неможливого. Вона простоє крізь життя з високо піднесеною головою. Вітер грає її волоссям, я чую її спів. Тут я не могла утриматись від сміху. Чого ви смієтесь? Бо, бо особа, про яку ви розповідаєте, ніколи не співає, хоч має музичний слух. Так, почав, наче б гратися мною, чи справді, а часом ви не переплутали особи. Я почервоніла. Мені стало дуже неприємно. Я сама помітила, що від якогось часу почало зникати його захоплення Нелею, і тому ця родова упевненість могла виглядати надто позбавленою смаку. Мені хотілося звести балачку на щось зовсім інше. Дивіться, дивіться, якими сувоями пливе мряка, може... Звідти взяла свій початок легенда про русалок? Мажарин з чемності приглядається до мряки, а потім запитує. Вас, бачу, не цікавить розповідь про мою дівчину? Ні, я радо слухаю вас. Глянув на мене з-під лоба, мов не вірив моїм словам. Про неї можна багато розповідати. Коли я познайомився з нею, якось так склалось що я почував себе дуже незатишно. Почував, ніби вузько стає навколо мене. Вам знайоме почуття, коли здається, що життєвий простір, навіть повітря, звужується. Звужується так, що виникає враження. Ще трохи, і ви задушитесь. І коли я задихався у своїй келії, раптово ввійшла дівчина, Широко розчинила вікна моєї в'язниці, і передо мною постав прекрасний, барвистий світ. Скажіть, чи можна не почувати глибокої, безмежної вдячності до такого створіння? Мовчу. Це мусить бути особлива приємність, своєрідне задоволення, комусь приносити стільки радості. Маю вже 18 літ. Але не пригадую, щоб я могла стати для когось джерелом такої радості. Чого ви знову задумались, славо? Думаю, над тим, чи ваша дівчина з наших сторін. Ви повинні її знати, славо. Я так докладно описав вам прикмети, що зовсім неважко розгадати. А проте мені важко. Коли б не так темно. Я показав би вам її фотографію. Досі я сприймала його слова напівжартом. Була навіть така хвилина, коли мені здалося, що його слова в якійсь мірі мають відношення, Боже, як це було зухвало, до мене. Але тепер, коли він згадав про фотографію, серце в мене зовсім упало. Німого, ні мого, ні наленого фото в нього не могло бути». Мені стало так цікаво дізнатися, хто та вибрана, або хоч глянути на її фото. Відразу ж запропонувала. Повертаймося. У світлі ліхтаря я зможу добре бачити. Мажарин завагався. Ні, я не хочу показувати вам своєї дівчини під ліхтарем. Ходімо далі. Бачите, там світло. Під вікном чужої хати... Я її вам покажу. Так не хочу. Ви покажіть її мені зараз. Тут досить ясно, щоб побачити хоч контури обличчя. Вже таки тут? Вже тут. Повторила з оперчістю, яка мені самій здавалась дикою. Добре, тільки станьмо проти місяця. Він посунув руку до кишені піджака, а серце моє зовсім ошаліло. Спочатку зостраху, ніби зупинилось, потім закалаталось так, що я задихалась. Дивіться. Він підсунув мені перед очі якийсь чорний предмет, надто малий для фото. Я тільки хотіла сказати, що нічого не бачу, як побачила дзеркальце. Жарт, здавалось мені, вийшов досить примітивний. «Не хочете, Славо, подивитись на мою дівчину?» – запитав м'яко, і рука його оповела мої плечі. І за мить, не можу досі точно передати, я відчула, що це таки не жарт. Це не могло бути жартом, бо в його обіймах я вся тонула, падала у безвість стрім голов. Моя маленька... «Моє золото!» І так знічев я все, про що хвилину тому не сміла й подумати, а раптом стало природним, чимось, що не могло не статись. Тепер мені здавалось, що наше кохання почалося ще з першої нашої зустрічі, хоч вона і не була надто милою. Природним тепер в моїх очах було що цей набагато старший за мене чоловік, хоч і називає мене маленькою, шукає захисту в моїх обіймах. Природним здавалося навіть те, що наше кохання виявилось вночі на чистому полі. Север не спитав мене того вечора, чи я кохаю його, і я була невимовно йому вдячна за делікатність». Адже вся моя поведінка кричала про безумовне захоплення ним. Не умовлялись ми також про те, щоб тримати нашу змову в таємниці, бо й це само собою розумілось. Ми ще довго блукали полями, потім сиділи на його піджаку, розстеленому на траві, і мені на сором він перший нагадав, що треба повертатись додому». Пізня година. Що ти скажеш мамі? Скажу, що була з вами. Не говори мені ви. Засороблена, я сховала обличчя в зморшку його рукава. Для мене ви чи ти майже все одно. Але хай буде так, як ти хочеш. Хоч це байдуже, правда? Ми йшли, обійнявшись, ніби сновиди. Дома ніхто мені не докоряв, що я задовго була на прогулянці. Тільки Неля подивилась на мене своїми прекрасними очима і спитала довірливо, «Що сталося? Ти якась така інша?» Замість відповіді я кинулась їй на шию і почала палко до нестями цілувати. «Чи цілувала я Нелю, мою сестру? Не знаю. Не знаю теж, як Неля зрозуміла мої поцілунки». Але я була безмежно вдячна, що вже не потребую заздрити їй. Вночі не могла заснути. Я ще й ще раз, але тепер куди сильніше, переживала кожне його слово, кожний дотик його руки, кожний подих його уст. Нас розділяла тільки стіна. Мені здавалось, що за стіною він теж не спить. І коли я лежала отак у своєму ліжку, схвильована тільки-но пережитим, раптово спала мені шалена думка вийти навшпинках з кімнати, легенько застукати у двері і удвох чекати світанку. І, можливо, зважилась би на цей крок. Але мене вчасно стримала побічна думка. Я побоялась, що Север може зрозуміти мене не так, як треба. А Бог мені свідком – що думки мої і бажання були чистими, як сльоза. Мені хотілося тільки відчути близькість мого коханого. Я не наважилася б навіть говорити. Дихала б тільки і тремтіла від щастя. Я скулилась у ліжку і молилась за нього і себе. Вранці мусили мене розбудити. Так міцно і щасливо я заснула. «Що з тобою? Чи ти часом не хвора?» Катерина стояла наді мною і пильно придивлялась. Замість відповіді я зі сміхом закрила лице ковдрою, щоб не зрадити себе. Вишнянське прало більмом в оці жінкам усіх довколишніх сіл. Ще б і ні. Вишнянські жінки мають не тільки цілу зиму теплу воду, у морози бухтить спрала ніби дим, Але ще й таку м'яку, Що дощівці далеко до неї. Та не тільки з-за води Заздрять сторонські жінки Вишнянським газдиням. Прало – це таке містечко, Де можна здибатись жінками з усіх кутів Та почути новини з цілого села. Що тут говорити? На пралі жінкам більша вільність, ніж чоловікам у корчмі. Котрась хоче згаяти час, то завжди має викрут, що мусила чекати на чергу, бо було завізно. Направду, то додому квапляться хіба тільки ті жінки, що кинули малих дітей без опіки або залишили діжку з розчином біля печі. А для багатьох жінок прало – це місце розваги і захисту. Втікають сюди невістки від сварливих свекрух. Затуркані свекрухи від власних невісток Дівчата-сироти Від злющих мачух, Жінки від напасливих чоловіків Наймечки від капосних господинь І хоч камені та вода нічиї, Чи то пак спільні Проте й тут немає рівності Поміж людьми На пралі не побачиш багачки Ні з важкими веретами Ні з картанням Ні з чоловічими штанами з цим вона пошле на пралу свою наймичку. Сама ж винесе на прало вишивані скатерті та рушники та святкові сорочки, аби зривати жіночі очі узорами, та шалінові хустки, такі делікатні, що їх навіть викручувати не можна, а лише стріпувати з них воду гейби русу. В багачки не стільки того прання, скільки хвальби пустить одна за другою вишивані рукави по воді та лише збиває ними, щоб повітря набрали в себе, ніби міхи, або краще узори вилискували. А бідна коли пере, то старається сирота закрити собою латене шмаття, аби й видно не було, що там під праником в неї. Все жужмить та жужмить його, та все обертає праником так штудерно, аби латки всі наспід приходились, ніби не полушче, а воду краде у Бога. Відколи поробилося те, не про нас кажучи, з Марічкою Мартинчуків, на пралі жінок, ніби під час сводохрещів. Плещуть язики навперейми з праниками, аж відгомін по підверби йде. чоловіки, які мені гадки, чого це всіх жінок та напрало потягло, ремствують та нахваляються дома. Якщо так і далі піде, то прийдеться їм любасок сторони заводити, аби було кому гарячого борщу на стіл подати. Від випадку у церкві жінки поділились на дві табори. Партії, як кажуть у Вишні. Одні жаліють Марічку та гудять Дмитра, що так нечесно, так полайдацьки, коли хочете знати, поступив собі з дівчиною. Друга партія, хоч і менша, зате крикливіша. Держить за Дмитром. Хіба б дурний був, аби не послухав матері та випустив таке багатство з рук. Він хотів її брати тому ще два роки. Чому не йшла? Не йшла, не йшла, піднімають голос маріччині оборонці – Легко збоку говорити. А як же мала йти, коли Ксюнц не хотів інакше її почитувати тільки Йосафатою? Так, як Річинський у метрикальні книги затягнув. Лише подумайте собі, що за соромота для дівки Копиляча ім'я носити. Кажуть, що старий Мартинчук просив нашого пароха, щоб той дозволив дівчині в якомусь іншому селі вінчатись, де її не знають. Але наш, чуєте, не хотів погодитись. Може, кому іншому і уступив би, а от Мартинчукові хотілося йому якраз навмисне зробити. Але наробив таке навмисне, що дівці, слава Богу, розум повернувся. А що Дмитро здурів і оженився з цією слинявою, то що то, слухайте, все варте, коли нема і не буде й крихти любові поміж ними». «Не любить він доцьки?» – огризається ворожа партія. «А що таке любов? З чим її їдять?» – будьте ласкаві сказати. «Багато тієї любові залишилось у тебе, та чи хоч би в неї, після того, як тебе обсіли нужда та діти та ще й свекруха на додаток? А коли хочете знати, то без цієї страшенної, тієї скаженної любові легше з чоловіком жити». «Бігме, ну! Коли не дуже то любиш, то й менше в тебе серце болить, коли він роззявить на тебе хавку чи підніме руку. Сестри, неправду я говорю?» А котра порядна дівка сходитиме з розуму від того, що її пару покинув? Хіба Марічка перша чи остання? «Навіть у пісні, чуєте, співається про те, що одна пара побирається, а сто розлучається». Не журіться, коли б побіжними на сухо обійшлось, то дівка не сходила б тепер з розуму. Там тих м'ясниць, пригадайте ж собі. Штефан Запільний, можна сказати, від престолу відступив. Але Василина якось залишилась при своєму розумі. Поплакала два дні з вечора трохи, а потім ще тих самих м'ясниць витанцьовувала на вечорницях у Анни Аж копій пішов, Войно, Анно, правду кажу. Невісці Маріоли буде вже добре понад сорок. Але кучері в неї ще чорні та позакручувані, ніби качурові хвости. Тіло біле та гладке, як у молодої. То яка вже в кого натура, дівчата? Якби так на мене, то я не сходила б через нього з розуму. Аби він був навіть у маслі та меді купаний. Хай за мною ломить голову, а не я за ним. Були дурні та порозумнішали. А в Марічки Ади вже інша натура. Ви гадаєте, що вона в тому щось винна? Не видно. Дурна така аж крутиться, а винуватити нема її за що. Гей, сплеснула себе по голих стегнах. Та я б йому на злість весело їй вдавала та роєм парубків водила, Аби знав син, як то ходити, а потім покидати. — Говори своє, — подає голос стара Крученючка, не з тих бідаків, що живуть за селом, а з тих багатіїв, що напроти кооперативу хату мурують. Стара, чорна та засушена, ніби опенюк. — Говори своє, Анно, я така, що не люблю плітками займатися. Того, щоб на власні очі не бачила, а на власні вуха не чула, повторяти не стану. Але що приснився мені сон, то приснився. Це, я кажу, ріхтік, як воно було. Сниться мені, гадайте собі, десь наша долішня толока. Я дивлюсь, а на толоці людей, як трави та листу. Паданьку ти мій, думаю собі, що тут сталося? Війна знову чи якийсь хмарник? Йо й думаю, то як то війна, то й мій онук піде на неї. І така мене, гадайте собі, туга взяла за моїм васильком, що аус амінь мені, сперло дух, бігти не можу і вже фертік. А тут людей як сарани. Ніби я знаю, що отутечки десь і моя хата, а пропхатись не можу, бо люди геть чисто дорогу загатили». Вже гадайте собі, не видно ні хат, ні лісу, а тільки люди, люди і люди, і стільки вже їх падоньку тимій, що один одному по плечах лізе. Але нараз самі знаєте, як то сні буває. Взялась звідкись бричка, на бричці якісь пани. Чисто гадайте собі подібні до тих, що то, як пам'ятаєте, приїздили до нас закладати кооперативу. Вже десь і пани щезли в народі, а я далі ніяк не можу продертись до своєї хати. І все мені гадайте, здається, що мого Василька мають на війну брати. Аж тут не знати, де й звідки взялась Марічка Петра Мартинчука. Йо, я дивлюсь, а вона розперезана, коса розпатлана, а руки, гадайте собі, по лікті у крові. А мене імив такий страх, що вже й забула, що Василько мій має на війну йти. А вона, гадайте собі, не йде, а пливе понад землею. А люди, котре лише гляне на неї, то чисто, гадайте собі, припадає до землі страху, така вона, чуєте, лячна. Я теж з того переляку бебехнула й собі у якусь траву. Вже нікого не бачу. Лише чую, як мені страх у серце мало не вирветься з грудей. Лежу, а тут чийсь голос шепче мені. Марічка, каже, задушила свою нешлюбну дитину і закопала в гноївку, а тепер має над нею бути страшний суд. Йой, як не скричу не своїм голосом, як не кинуся, дивлюсь, а в себе на постелі вся у зимному путі. Отакий мені сон приснився, чуєте? Я все буду своє дурне говорити. Що там люди язиками мелять, то мені ніць, а ніц не обходить. Я спліток не люблю, відколи я. Але щом отакий сон бачила, то на сумління кажу, щом бачила. Вона скінчила, обтерла сухими корявими пальцями кутики рута і глибоко зітхнула. Страшний сон. Не приснився б такий нікому хрещеному. Жінки переглянулись поміж собою. А що, як то не сон? А що, як стара відьма видумала історію про сон, аби опоплюжити дівчину? І нагло цю спантеличену тишу прорізає дзвінкий голос Маріолиної невістки. «Пхе, що то за сон? Ви послухайте, що мені якось приснилося?» Сниться мені, я вам кажу, ніби я десь королева, аби я така здорова була, що не брешу. Десь лежу я, сестрички, у такому високому ліжку, на такому, як може, виділисте у нашого органістого, тільки ще вищим і чисто позолоченім. А коли мене ніби має спати мій чоловік, рахувати король». Голодній кумі просу на умі. Відзивається дрібненька, чорна молодичка із зарусними в один шнур бровами. Невістка Антонюків, тих, що під ліском побудувались. То добре, що ти сита, бо в тебе чоловік, відтинає її Анна. А я свого короля не бачу. Стерчить лиш з-під шовкової перини волоха, тегей в коня, нога. Ох, подумала я собі, а то з ким спала? Як не скрикну сестрички з переляку і збудилась, ніби ви, вуйночко. Ох, і дурна була, дурна! Треба було мені напудити з цієї ноги. Була б, бодай, у сні, понавилігувалась по панських перинах та понаєдалась з королівських присмаків. А так, дурна, схопилася з постелі і все пропало, сестрички. А що сон? Не белиться і все». «Дурний мій сон, але ваш, войночко, ще дурніший!» «Я на вашому місці соромилася б такий сон людям розповідати. Бігме, ну!» «Та Марічка, коли хочете знати, то гей би наша вишнянська свята! З нею чудо сталося, а ви, войночко, такий сон розповідаєте!» «Бийся по губі, Анно, ти ж перша не віриш у жодні чуда. А звідки ви знаєте, що я не вірю? А може, я лише у попів не вірю, а в Бога та в чудо вірю? Звідки ви можете таке про мене знати, вуйно? Я вас питаю. Та що то за така віра, гадайте, що в Бога вірить, а в Його заступників, отців духовних, не вірить? Та то не віра, а чиста соблазнь, І Відколи живу, з такого не чула? «Стара відвертається від води, аби не впав часом плювок у божу воду, бо то гріх і образа боська, і спльовує на берег позад себе». Так її заїли слова Анни, що не почуває в собі більше сили махати праником, сходить з каменя, ноги тонкі та порепані, як у старої курки, та сідає собі перепочити трохи на зрубанім дубку під вербами». «Ви вже не будете прати, вуйночко?» «То я перейду на ваш камінь, бо з мого сповзають мені ноги». «Та що це ви, вуйночко, так дуже унеслись, що я не вірю у попів?» «Та як мені, сестрички, вірити в нього, коли він тут вимотує мені жили, абим точно пригадала собі, скільки разів спала з чужими чоловіками?» А тут сам пхає мені в руку пазуху. Ха-ха! А що з Марічкою сталося чудо, то сталося, бо на власні очі бачила. Хай там старий Мартинчук говорить собі про доктора, що хоче, а я знаю своє. Та я, чуєш, сперечатись з тобою не буду. Може, з дівкою дійсно чудо сталося? Лише те чудо не від Бога. А від кого, вуйночко, як не від Бога? Від кого? І від сатани ще зби Що ви сказали, вуйно? Ха-ха-ха Та то відколи нечистий Має силу чудо творити Сестрички, чулисьте? Малися ми дотепер Миколу чудотворця А відтепер матимемо ще й Дітька чудотворця Ой, тримайте мене, сестрички Бо не витримаю і шубов Сно собою тут упрало Ха-ха, сатана чудотворець Ха-ха-ха «Смійся, смійся, безстиднице, а де яка? Прикрила би, бодай голі стегна. Нема тут перед ким вихвалятись грішним тілом. Тьху та ще раз тьху. Ти сміятися можеш, а то не чудасія, а чиста правда. Ще мої баба казали, що їм розповідала їхня баба, а їхній бабі розповідала ще її баба. що раз у рік Господь сходить з престолу, а замість нього, чуйте, – Сідає щезби, бо колись, не гадайте собі, були дві землі на світі, два сонця і два боги. Наш бог тримав свою землю, а його сусід мав свою рахувати. Ади, а вона сміється не знати чого. Наш бог потульний, з кожним, гадайте, хотів би у згоді жити. Чужої нитки не хоче, а сусід його Ніби той другий бог, вже, чуйте, іншу натуру мав. То бувало, піде та щепне, Щоб наш бог не бачив кусок нашої землі Та приліпить до своєї. То усапання, коли найбільше дощ, здавався б, Візьме, встане в досвіта, Та всі хмари з нашого боку на свій позганяє. То у не чуйте, коли кожна погідна годинка дорога, Візьме, забежить на наш бік, та щоб наш Бог не бачив, та подірявить небо над нами, подірявить, і підуть такі дощі, такі зливи, що хліб на тні кільчиться».